Hoofdstuk 61 28 Maart 2017 om 4.25 die oogend Ja, so aan, ek is by sy oceaan van wijn, sy bloed, wat vir heerlik geword het en hemelse wijn geword het. En tyd is het ook een glas, wat, waarin ek kyk, een glas wijn. En toe ek, ek dit amper leeg gedrink het, sien ek in die glas is ronde perls. Maar terzelfde tyd is die wijnglas met die parels in, ook die roos, die kelk van die roos, en die roos is nou ook wijnrooi, en die parels lee in die roos. Toe voel ek met my rechterhand, en traak my vingers so dier die bykie wijn, en speel met die parels binnen, en laat het so dier my vingers gaan, het was so lekker, en, dit het uh, ek is ook skielik sommer, voel het my, ek is omring, deur die parels, want ek is ook in die roos, Dit is so moeilik om dit te verduidelik, om alles gelijktijdig te wees. Dit is hoe dit wonnelik dit is by Jasua, dat jy eindelijk alles gelijktijdig kan voel. Elke ding voel dit vanuit sy oogpunt uit. En Jasua het vir my hierdie laat skryf, Ek het skatte en kostbaarhede waarvan jylle nog niks weet nie. Dit is alles wat ek nog aan jylle wat my liefheid wil openbaar. Ek sal constant nieuwe mense opwek wat weer en weer my skatte aan jylle sal bring. Jylle is my perils, van wie ek baie hou, en al loop jylle hier op aarde rond is in die varke van uit die hel, sal hylle jylle nogthans nie verteer nie. Jylle, my skatte, is so kostbaar vir my en my engele wak elke seconde oor jylle, so dat nie een van jylle, my perils, sal wegrol en verdwijn nie. As jylle my kon sien om, om en in jylle, sal alle vrees en twyfel, ongeloof en bygeloof jylle verlaat. As jylle kon sien wat om jylle aangaan, sou jylle nie een oomlik wou slaap nie. Jylle sal gejiebel het, want my koninkryk is die reg by jylle. Maar jylle het een masker aan wat nou gedra moet word terwille van baie dinge. Ek het self die voorbeeld gestel vir al my engele, toe ek na die aarde gekom het en hierdie masker aangeneem en aangetrek het. Hulle harte was oorweldig van pijn, toe ek hulle van my plannen vertel om hierdie aarde met vlees om my te bewandel. Groot hartseer en geween het my jimmelig gevul, omdat hulle nie vooruit kon sien en my oorwinning besef het nie. Hulle amal ken hierdie aarde en vir een oomlik het hulle vergeet dat my kracht boe alles uitstrek. Al wat hulle gesien het op daardie oomlik was die duisternis waarin hulle geliefde saam neersak en dit was te veel vir hulle. Maar soos ek al reeds gesê het, lyk like een ding wat voorlee onoorkombaar on on en die strijd net te groot vir oorwinning. Hoeveel my engele my kracht en liefde geken het, het die strijd net te erg vir hulle gelijk, en in wanhoop het hulle begin weeklag, omdat hulle geliefde sou sterf aan die hand van hulle ouwe broer, wie hulle ook geken het en nie wou volg nie. Die stilte wat geheers het, na dat ek aan hulle die nies oorgedraad, is verbreek, dier een groot onverstaanbaar vir julle, geweeklag en rauw dat hulle geliefde vader en schepper homself vanuit sy perfectie en volmaaktheid kon toelaat, om na hierdie imperfecte moordkuil te kom, waar die duisternis so dik en onafgebroken was, het hulle harte gebreek, en riviere van trane het in my jemele begin vloe. Vandaag vloe dit nog steeds, so dat julle dit kan anskou wanneer die tyd reg is. Hulle trane van rou en seer het nie te lank geduur sodat hulle alle moed verloor het nie omdat ek altyd soos reeds gesê die krag en vreugde bylaas en die groot duisternis dan verander word in iets hemels trane van hartseer verander en trane van vreugde riviere van groot vreugde vloei nou in my ryk want my engele is verseker van my oorwinning hulle is ingelig oor my groot verlossingsplan en hulle gewee klaag het in gejuig verander Besalms en liedere is gesing en groot onuitsprekelike dinge is aan hulle getoon. Julle is deel van daarie en hulle skaar. Julle het dit self beleef en julle trane loop in kostbare riviere in my ryk Julle is ryk julle is skat reik hemelinge wat my oorwinning en my pijn meegemaak het. Vandaag dryf julle op hierdie aarde rond en julle siele is gevul met trane van pijn op hierdie aardbodem. Maar dit is eindelijk trane van vreugde, want jylle sal my verlossing sien. Jylle jy amal het my voorbeeld om vlees aan te neem gevolg, en hier is jylle nou. Nou is jylle ingelig, en sal jylle trane weer eens, soos lang gelede in my jemele, verander in die mooiste, reinste parels, wat hier groot seer gaan, en nou die vreugde sal sien en ervaar. Daar is groot blijdskap, wanneer een parel uit die see, uit sy skoop gehou word en in die son gehou word maar die perl is gevorm uit die seer van die dierkie onder die see. So pla dinge jylle ook, en skaaf en krap aan jylle, maar die mooiste dinge gaan hieruit kom, en dan sal daar geen einde aan jylle gejuig wees nie. Net so was dit ook toe ek weer die jemel betreed, nadat ek Lucifer oorwin het. Die sandkorrelkees omvormd tot die perl wat uit die dood aan reis het, en verewig oorwin het. Lucifer sy slechte plannen sal dier my in een prachtige kostbare perl omvorm word. Amen. En so sal dit in elke en van jylle sy levens ook wees. Wees blij vir jou haardse en pijn, want dit alles sal vir jou in die grootste rijkdom denkbaar verander word. Dit is so wonderlik vir my dat ek net die dag voor ek hier die wonderlijke openbaring gekry het. Dit is die 27ste maart. Het ek skielik iets vleesklerig sê, voor my oog gesien inbeweeg, maar het was so vinnig dat ek nie kon sien wat het is wat my, wat voor my oog ingaan. Ek sien toen net, skielik, ek kyk dier een die venster en um, ek kyk na nou buiten en ek sien aan een kant is hierdie groot rivier wat kronkel. En Hy kronkel so dier die prachtige groen landskap, maar ek sê nie bome of iets nie, maar die focus is op die rivier. Hy is prachtig, dit is een groot rivier. En ek staan en kyk na hierdie prachtige rivier, dier hierdie dik wand meer, sy venster. En ek wonder waarom vader my net die rivier weis en my niks sê nie, maar vandag, toe ek nou hierdie openbaring skryf, die 26ste, ach die 28ste maart, Toe verstaan ek die rivier, waarom ek gister die rivier geseen het. Dit is my hartseer ook wat vader vir my, wat al in die rivier van vreugde verander het. En ammalse vreugdes riviere is daar in die himmel volop. Dit maak my hart so onzaglik bly. En toe skiel ek besef ek, maar ek wil nou weet, waar is ek, watse so meer is hierdie, waarder ek nou kyk. Dit is baie dik wand meer. En toe ek, dier Yashua sy genade kon kyk wat sy meer dit is. Toe sien ek, dit is geen meer nie. Maar dit is die hand van Yashua, wat so vinnig voor my opgekom het, en dit is die spykerwond in sy hand, waarder ek kyk en hierdie rivier sien wat daar vloeie. Dit is so kostbaar en mooi vir my dan het nog een ervaring gehad, wat ek net ook hierby gesit, het, omdat dit so mooi is, ek is so dankbaar, ek het die ochend wakker geword, dit het ek naal nou in januari ervaar, 2017, en, toe besef, ek sien ek ek lewe op jy als was as skoot, ek lewe so in sy arrems, en ek, ek is klein, en ek kyk op na sy baard, en ek sien maar hier is a, a klein sfeerkie, prachtige deersuchtige sfeerkie op die punt van joshua se baard en ek kyk na die sfeerkie en ek steek my babae uit, want ek is nou klein, ek is omtrent een jaar oud en ek raak aan hierdie sfeerkie en ek sien ek herken iemand Madeleine se gesig binnen in hierdie sfeerkie wil haar gesig weer kaats binne of kom van hy die sfeerkie uit en sy is so vriendelik en bly, dis asof hy jylle Haal jylle wie mens wees, wie sy is, meer as mens wees, haal jylle engel wees, in die sfeerkie vastgevang is, saam met Jasua, vastgevang is in die rechte woord nie, want is vryheid maar het is so prachtig, en dit is, a, dit, is, a, dit, is a, dit die kleer ook, dit is deersichtig, maar het is ook nie soos ons, lelike kerswees, glas, baubels is nie, dit is a prachtige ietsie, vanuit die jimmele, met amper so, met syke skynsels op die oppervlak ook, En, het is so mooi, Jasua skit toe sy kop, soos wat jy vir een kleinkie ietsie voor hom skit, wat hy nou van hou om mee te speel, en toe Jasua sy kop skit, laat hierdie sfeerkie, wat aan die punt van Jasua sy baard, sy haarkie, hy hang net al op die punt, toe hy so maak, toe word ek die fijnste gelijkies, soos die sfeerkies teen mekaar vast gaan, besef ek, sien ek, dat daar in elke haarkie van Yashua se baard, een sfeerkie hang. En in elke sfeerkie is iemand wie Yashua se kind is. Elke mens is in Yashua vastgevang, by om, aan om. En ek het vir oomlik gewoner, dis prachtig, waarom, hoekom is dit nou so op Yashua in die volgende oomlik, To kon ek nie my traan en vader keer nie en ek kon nie myself inhou nie, want ek sien toe, dit is jasso as hy traan. Elke traan wat hy geheil het, oor elke mens, elke traan wat hy geheil het, was vir ons almal. Sy traan het afgeloop in sy baard en tot op die punt van sy baard geloop, tot op die punt van elke haarkie en daar het die sfeerkie van sy traan bly vast sit en droog geword, om die prachtigste, mooiste juwele te wees, wat deel is van die soveel mooier as enige aardse juweel, met soveel betekenis, het is soveel sentimentele waarde, kan ek maar sê, want, die Asua draai elke liewe ene aan sy baard, en om te denk dat dit sy traan is, oor elke ene van ons, is dit rechtig my hart ontsaglik diep aangeraak, Ek is so dankbaar vir jou so, dat hy vir my seke wonderlijke dinge wys wat ek nooit self kan uitdink nie. En my hart voel gelijktydig, stikkend en ontroerd en lekker, dankbaar en vol en seer en gezond gelijk, soos sy kruisiging en opstanding. Dit is die gevoelens wat ek krij as ek na hierdie prachtige sfeerkies kyk en die mens as mooi gezicht daarin sien en die mooie klank daarvan dink. Het is net te veel verwoorde, het is net te prachtig en um, sylke dinge sal my altyd, altyd, altyd byblij. Ons is allemaal een in jassoa en is onzaglik kostbaar. Dankie jassoa.